Jy luister nou net Radio SA, net Radio SA en die webwerf www.netradioSA.co.za. Ons webwerf het al die nodige inligting. Alles wat jy nodig het om te weet rondom hierdie internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai, sonder grens en sonder mure, waar elke mens op aarde welkom is en ons weet ook dat het moendlik is. Elke mens wat in besit is van minstens iets soos een cellfoon of een slimpfoon en van die ander apparate wat die mens kan gebruik, soos een tablet, skootrekenaar, persoonlijke rekenaar, so dat jy online kan luister. Daar die getal mense is so minstens 2 biljoen, as het nou net gaan rondom die eienaars van slimfone in die wereld. So enige plek op aarde kan enige mens nou inskakel as die persoon nou net weet en anderseids van die radiostasie en anderseids is om dit te doen, want niemand kan een ander persoon nou voorseer nie. Ons weet God sy gees werk in alle mense, soos wat is dit in Romeine lees, maar die mens verkies gewoonlik om dit alles te onderdruk. Nou daaran kan ons nou niks doen nie, ons kan maar net anhou mense uit te nooi om hulle te vertel, totdat die gees van die Heere daar die persoon self verander en daar die groot wonderlijke oomblik kan aanbreek dat die mens levendig word dat die vlammiekie wat gegaan het weer angesteek is in die mensse lewe en die licht skyn en daar vir jou hoop is wonderlik so jy luister na stem van hoop ons wil graag in die wereld een stem van hoop wees. En jy luister op die oomlik na Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit irene stad van Vrede, Pretoria, in Suid-Afrika. Waar jy jy ook al mag bevind, is jy baie welkom. Hier in Suid-Afrika, luister, een van ons stede, dorpe, platteland, plaas, en of jy vanuit Die buitenland, luister, is altyd verskrikkelijk baie welkom hier. Ons is van God afhankelijk, God drie enig, Vader, Seen en Heilige Geest. Van alles, wat ons, alles wat ons probeer doen, alles wat ons denk, alles wat ons wil doen, is ons van God afhankelijk, want hy is die Skepper, hy hou alles in sy hand, door sy Skepper woord, ook ons levens is in sy hande, hy het ons wakker gemaakt vir ochend, hy hou ons nog altyd in stand, en misschien het ons daarom nog een wonderlijke gezondheid ook. Teken nou nie dat die mens nie sonder skete is nie, maar as die mens nog kan opstaan in die ochend, dat jy jou kan aantrek, sonder die ander mense dit vir jou moet doen, en jy kan self eet, en jy kan selfs nog na een werk toe, beweeg, stap of rui, en jy kan luister, jy kan inskakel op die radio, mense ons het so baie, om voordankbaar te wees. Een van my uit studenten het vir my dink so een wat gelede, vraag of ek nie asjeblief vir sy ma sal bid nie, haar naam is Tilly, sy het vandag het sy nie net een hartanval gehad nie, maar ook beroerte en haar rechterkant is aangetast en haar spraak is aangetast En so dit gebeur elke dag, boem behalwe die feit dat daar 107 mense per minuut sterf, is daar so baie mense wat in hospitale opgeneem word elke liewe dag. En as ek en jy nog die mate van gezondheid het, dat ons nou kan inskakel hier by hierdie internet radiostatie en kan ontspan en rustig wees, dan het ons baie om voor dankbaar te wees. Kom ons bid net saam, Himmelse Vader, baie dankie dat u ons verochend weer eens opgewek het in leven en gezondheid, baie dankie dat u vir ons gehelp het, en ons in staat gestel het, om kleren aan te trek, om te kon eet, hoe gering dit ook al mag wees, hoe eenvoudig dit ook al mag wees, soos wat hier het verkies, dat ons in eenvoud die dinge moet doen wat ons doen, en dat ons een mate van gezondheid het, so ons nou kan luister, wil ons net vir die waai dankie sê, dankie, Vader vir een dak oor ons kop, Dankie dat ons nie uitgelever is aan die elemente hier buiten nie, soos baie mense wat hier in die straat moet staan, bedel. Baie dankie Vader vir die voorsienigheid in ons levens, ons het so baie om voordankbaar te wees. Ons sal nie eens weet waarom te begin tel en waarom op te hou nie, dit is so baie dinge. Ons is afhankelijk van u Heere ook hierby hierdie uitsending, dat ons enerzijds kan hoor, kan verstaan, kan waardeer, kan reageer daarop. Daarom dank ons u vir alles. En dank ons u dat ons ook vir ander mense tot hulp kan wees. Dank u, liewe Vader, vir u woord wat ons het, dat ons daarop kan bou as een vaste fondatie, wat vir ons een stevige fondament is, een vaste plek in die leven is, so ons onwrikbaar in God drie enig kan glo dit wat hy sê dit wat hy vir ons gedoen het en steeds doen en sal doen maak ons rustig help ons om die woord te verstaan as ons daar oor gesels daar oor, oor dink bepijns en ons dankie daarvoor in Jezus kostbare naam, Amen Ja, wat 'n voorreg. Voorreg om ingeskakel te wees, né. Nee. En sommer net so rustig te verkeer en in God se teenwoordigheid te kan en te mag ontspan. Nou ons as Christene, sê soms dinge, doen soms dinge, wat nie dier ander mense waardeer word nie. Al het ons die beste intensies en die mooiste bedoelinge, dan is dit nou maar nie dood gewoon feit dat mense nie alles wat ek en jy as christen, as een gelovige mens wat ons doen, wat ons sê nie. En ons moet nie moedeloos word as gevolg daarvan. En daarom gaan ek vir jou dink ek so drie voorbeelde van die skrif voorhou vir ons ter bemoediging dat ons nie moedeloos raak nie, dat ons nie in ons dagelikse wetloop wat ons bezig is om aan te pak, dat ons nie daarin moedeloos sal raak nie, maar dat ons sal vol hart tot die einde toe, vol hart tot die einde toe. En heel eerstens, gaan ek vir jou hier verwijs na Likas Oostek 4, waar Jezus vir die eerste mal in een kerk gepreek het, as ek die woord kerk nou kan gebruik, was so nie kerk is in een goge. Of die sabbedag in Nazareth, waar hy groot geword het. Toewel ek nou so praat van Nazareth, Nasa het begin, ons moet een N, en daar in Nasa red, is daar, een fabriek, wat Nougat maak, heerlijke, die, vir my die lekkerste Nougat, wat daar seker is, en so as ek elke keer, as ek die woord Nasa red, met die N daar sien, dan denk ek aan Nougat, en ek denk aan die fabriek, en hoe lekker hulle dit verpak, en, Een mens dat kan saambring en daar is mense wat vir ochend in Israël gearrefeer het. Ek denk hulle kom wees op die dertigste terug. En die inpastoor het my beloof, hy het sommer daar na my kantoor toe gekom en die college van my kom sê, Hy gaan vir my speciaal daar uit Nazareth nogat saambring. So, wonderlijk. Jezus is in Nazareth en op die sabbadag gaan hy naar die synagoge toe, soos wat het sy gewoonte was. En hy het gelees uit die boek Jesaja, en klaar gelees, en toe het hulle gevraag dat hy ook die woordverkondiging zou doen, en toe hy nou klaar is met die prediking, toe gebeur daar nou een baie, baie snaakse ding. Mensen is sommer Kwaad. Kom ek lees vir jou van vers 28 Jezus, Rabbi, klang gepreek in die synnagoge En hulle het opgestaan En voor hulle nog opgestaan het En hulle, allemaal in die synnagoge Is met woede vervuld hoe hulle dit hoor, nou kan jy nou vir jyself die prentjie in, dan kom ons wat nou een kerk dan kan jou pastoor of jou leraar jou dominee, jou rabbi jou priester die persoon wat die woord bedien in die kerk waar aan jou behoort en na het hy kla gepreek het en amen gesê het toe staan allemaal op en hulle is woedend. Dit is omtrein te ding, hy met woede vervul, amal in die synagoge. Mensen, dit nog een persoon is wat opstaan in die skwaad en die loop uit, dit het ek nou al baie gesien, maar hierdie preenkie, amal in die synagoge is met woede vervul, toe dit dit hoor, En is nie al nie, hulle is nie net met woede vervulde. He. Hulle het opgestaan, en vir Jezus uit die stad uitgedruif, moet jy preenkie vir jyself voorstel, hoe hulle om aanjaag, uitgedruif het, en om gebring tot by die rand van die berg waarop hulle stad gebouw was, om hom van die kraanse af te gooi. Nou, hoekom lees ek dit nou vir jou? Ek wil hy moes my nie moedeloos word oor mense sy reaksie teen jou nie. Jezus het gesê, hulle dit aan my gedoen, hulle gaan dit aan julle ook doen. En wat het Jezus nou gedoen? Wat was sy reaksie? Kijk een bykie wat is sy reaksie, vers 30 hy het tis in hulle deurgeloop en weggegaan. Jezus het gemaakt asof hulle nie ees bestaan, hy het net soe maar so tis in hulle deurgeloop en weggegaan. Moed is nie moedeloos word nie. Moed nie moedeloos word as mense nie na wense reageer nie moet nie moedeloos word, dit is die woord, ons moet nie moedeloos, en op moedverlorese vlakte, gaan sit nie, jy gaan aan met jou leven, jou hand is in die hand, van God drie enig, Vader, Seen en Heilige gees en die skrif sê, niemand sal jou uit sy hand ruk nie, ek en jou, is meer as oorwinnaars. Ons selfvertrouwe moet uit ons uitstraal, nie omdat ons groot kop is nie, maar omdat ons weet wie ons God is, wat saam met ons is. God het mens geword, en sy naam, wat hy moes kry daar, aan hy mens worde is Immanuel, wat beteken God met ons Imanu beteken met ons l afkorting van Elohim, God God is met ons Hy is nie net by ons nie Hy woon ook binnen in ons Wat een wonderdike voorra om dit te kan weet nie is ons een groot voorrecht, nie waar? Voordat ek vir jou die volgende incident voorhou en lees, luister ons hier na muziek. geskakeld by net radio SA en luister hier na dokter Tine Eilers wat uitsaai vanuit Irene die stad van vrede hier in Pretoria, Zuid-Afrika en ons program stem van hoop ons wil graag stem van hoop wees al is al die elemente teen ons en dis opdraand en niemand glimlach van ons nie, amal kners op die tande. Dan het ons nog altyd die vrede van die Heere, wat alle verstand te boven gaan, dat sal alle verstand te boven gaan, want dis bo natuurlijk, ons amal staan maar verbaas en verstom, as ons kan sien, hoe iemand te midde van die strijd, rustig en kalm kan wees soos Jezus daar op die boekie nie is red nie na is naweid, maar Galilea storms woot Jezus le achter op die boot en slaap hier in Johannes 6 gaan ek vir jou lees Jezus is weer hier bezig om te preek die woord te verkondig en Jezus sê vir hulle dat hy Die brood is die wertelike brood, die werklike manna. Want die jode het hier vir Jezus herinner, sê, ons vader sê die manna in die woestijn geeet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jezus sê vir hulle, Voorwaar, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Mooses, Die brood uit die hemel aan julle gegeet maar my vader geef julle die ware brood uit die hemel En die brood van God Is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wereld lewe gee Toe sê hulle vir hom, jylle, gee ons altyd daar die brood Toe klink het vir hulle my lekker Heerlijk dat hy die werkeke ware brood het, want hulle weet allemaal ken die hele verhaal van Mooses en die manna en allemaal is nou nog tot vandag toe verstom en verbaas dat God uit die jimmel uit manna kan laat neerval. En nou wil hulle van hierdie brood hee, geef ons altyd hierdie brood. Mense kan soms goed sê wat hulle nie bedoel nie, Jezus sê nou, Jezus sê vir hulle, Ek is die brood van die lewe, Wie na my te kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie, maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en toch glo julle nie, al vir die Vader aan my gees sal na my te kom, en ek sal om nooit uitwerp, Want ek het uit die jimmel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van om wat my gestuur het. En dit is die wil van my vader, wat my gestuur het. Dat al wat hy my gee, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. kijk wat was die eerste reaksie, nou moet jy wees denk, predikant bezig om te preek in die gemeente, in die kerk met sy bybel daar op die preekstool en hy is bezig om te onderrug en wat hoor die meeste predikant hulle hoor, amen prijs die jere honderlik hoor jy so, vers 41 toe murmureer die jode oor hom om wat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jezus die sên van Jozef, wie sy vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy dan nou vir ons sê? Ek het uit die hemel neergedaal. Jezus antwoord en sê, vir hulle moet onder mekaar murmureer nie, mense denk nou net. Kijk na die preenkie wat ek nou vir jy skulde, daar sta die predekant vir die preekstoel en hy preek en die mense murmureer, hy sê vir hulle, luister jylle my so sitte murmureer daar nie. Het is mys nou Godse woord wat ek hier preek. Jezus antwoord en sê vir hulle, my nie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my te kom, as die vader het my gestuur het, om my trek nie en ek opwek in die laaste dag. Baie mense sal nooit na jou luister nie. Luister mooi vir my. Hoe mooi jy ook al gaan praat met mense, hoe wonderlik jou woord en skrifkennis ook al mag wees, dat jy tekste kan aanhaal met vers en kapitel. Sommige mense gaan kwaad wees vir jou. Dan mag een paar mense wees wat dankie gaan sê. Jo, prachtig, dankie hoor. En dan gaan ek wiekie verder aflees. Jezus het hier aanhoudend vir hulle gesê in hierdie skrifgedeelte dat hy die brood van die lewe is. vers 51 Ek is die levende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy leven tot in eeuwigheid. En die brood wat ek sal gee is my vlees, wat ek vir die leven van die van die wereld gee. Die jode het toe met mekaar gestrui en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Hy mense, doen het nou nie in die kerk nie, terwijl die diens aan die gang is nie want dit is ons nou mooi opgevoed. <laughs> ja. Maar weet jy wat gebeur na die tyd, wanneer die huisgesinne nou in die motor getlim het en hulle rui huis toe? Kijk, dan sal hulle daarom daar die predikant soms uit mekaar uittrek, daar in die kar. Sê het dit gehoor, wat hy gesê? Dat het hy gesê, en so meer, en so meer. Ek het al gehoor mense sê, en weet ek is seker maar in lucht te lym. as die huisgesin terugry van die kerk had, dan eet hulle nie nou die gebraaide bout wat daar in die oond wacht, en hulle eet soms gebraaide predikant, hier in die, in die kar. Jezus antwoord en hy verduidelik vir hulle, want my vlees is waarlik spuis en my bloed is waarlik drank. Jezus probeer sy bes hier om mense te oortuig. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die levende Vader my gestuur het, en ek door die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook door my lewe. Kijk mense, dit is die wonderlikste woorde wat Jezus hier praat, vir my en vir jou, hoop ek. het ons lewe soos Jezus en sal wees wat hy kon gesê het, maar as jy my gesê het, jy die vader gesê, want ek is in die vader, die vader is in my, en nou sê die Heere Jezus hier die selle ding, hy sê, as ek en jy sy brood eet wat hy vir ons gee, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom, is dit nie wonderlik nie, mense word my sê kwaag daar nie, Dit is dan die wonderlikste woorde. Maar kyk wat gebeur in vers 60. En baie van sy disciples het gesê, todat dit hoor, hierdie woorde is hard. Wie kan daarna luister? Ek en Adouk het een tyd een gepreek, gepreek, baie jare gelere waarin ek gepraat het oor die bestaan van die hel. En ek was seker omtrent een kwartier by die huis, na dit kerk nou afgesluit is en ek huis toe is. En een van die ouderlinge my bel en vir my sê, maar, dominee, dit was harde woorde, Ek sê vir hom nou, wat is harde woorde, my oor broer? Ja, maar hy sê ek, ek wil nie as ek in die kerk sit ontstel raak oor iets soos die bestaan van die hel nie. Ek wil rustig wees, ek wil rustig en baie, baie vol blijdskap en vreugde en opgewondenheid wil ek huis toe gaan. Ek wil nie met kommer in my hart sit oor die bestaan van die hel nie. Nou, gelukkig het ek my nie ontstel nie. En is goed ontstel, maar gelukkig nie, want ek weet, alle mense kan nie hoor nie. Het is hoekom Jezus in sy, sy briewe, wat hy aan Johannes dikteer het, wat aangeteken staan in openbaring, in die gemeentes, die 7 briewe, skryf hy elke keer. Laat hom wat in oor het, hoor, waar die gees aan die gemeente sê. Alle mense kan nie hoor nie, hulle hoor eindelijk maar net wat hulle wil hoor. Sekere goed, wal mense nou glad nie hoor nie. Baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is baie hard, wie kan daar nou luister? Hieroor het baie van sy disciples teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Jo, besluit hulle nie wat. Ons wil nie selke soort van preeke oor nie. En toet hulle nie meer saam met om gewandel nie. Nou wat was Jezus reaksie hierop? Toe sê Jezus vir die twaalf, want amal het toe weggeloop behalwe die twaalf. Sy sê vir hulle wil julle nie ook weggaan nie. Nou mense. Dankbaar aan 'n kerk. En nadat jy gepreek het, het loop allemaal weg. <laughs> en ons het so nie ju bang vol wat oorbly nie. Wat wat gaan nou die prediker se reaksie nou wees? Maar hoe gaan hy nou verder bestaan maak, want hy is afhankelijk van mense in die gemeente en die tiendes wat hulle betaal die inkomste om as salaris te betaal. Jezus vrouw vir hulle wat oorgebleid sê, wil julle nie ook weggaan he. En Simon Peter is antwoord om, Heere, na wie toe sal ons nou gaan? Jy die woorde van die eeuwige lewe, en ons het geglo en ons herken, dat hy Christus is, die Seen van die levende God. Ei, ei, ei, prijs die Heere. Sommige mense sal dier dik en din by jou staan. Dik en din. En dit is maar altyd hoe dit werk. Hy interessant. Jezus antwoord en hy sê, Het ek jylle nie, jylle al 12 uitverkies nie, en een van jylle is die duivel. Moes, kijk nie, dit is so oomlik in die twaalf. Daar was twaalf stamme. Toen Moes is die volk daar uit Egypte geleid, hoe die Heer hulle so in een formatie opgestel, wat jy in Leviticus van sal kan lees, nummerie eindelijk, hoe die twaalfstamme so recht rondom die tempel opgestel is, waar die tempel na God verteenwoordig met die verbondsark daar, so omring met twaalf, so mooi preenkie nie, so omring met twaalf, Jezus omring met twaalf disciples, en dan los ek het soms maar net so by jou so net vir inlichting om aan te dink om aan te knag een mense lichaam as jy om nou so drie dimensioneel so kon kyk as jy kyk na mense ribbekas dan is daar so 12 ribbes wat mense soms beskryf as 24 of hulle sal sê 12 pare, maar ek sien het nou nie so nie ek sien het as 12 wat so in een cirkel loop achter is dit aan die wervelsvas en hiervoor in die borstkas is dit aan aan die sternum as jy so hier in die middel van jou bors vat daar is so borstbeen wat jy so aan kan kap waar dier een mens ook met saag geseen nou op haardoperatie doen ribbes is daar aan die voorkant, allemaal is daar nie vast nie, maar ek moet nou nie daar oor gesels nie, maar interessant, hoe God die mens so gemaakt het, met sy twaalf ribbes so recht rondom om, en dit beskerm al hierdie levensnoodsakelijke dele soos jou hart, jou longe, nere, maag, lever, mult en so meer. Sommeneet, So mens word nie altyd waardeer vir wat jy sê nie. Hierdie mens het toe geloop. En net so gelaas. Nou voor ek die laaste gedeelte aan jou vooru, luister ons weer hier piekie na muziek.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 Wrenched in your spirit You set me on fire Now I burn is fine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 jou niemand syng hier dat hy aan die brand is vir die heren. Ek gaan nou vir jou hier in handelinge 6 die laaste gedeelte voorhou van een van die groot predikers, een van die vroegste predikers van die kerk, naam van Stephanus, hier uit handelinge hoofdstuk 6. En Stephanus vol van geloof en kracht het groot wonders en tekens onder die volk gedoen en daar het sommige van die sogenaamde synagoge van die libertine opgestaan, en van die syreneers, en alexandrine, en van die mense van Sicilie en Asie, en hulle het met Stephanus gerede toos, rede toos, jy weet mys wat dit beteken, nee, rede toos, rede kabel, En hulle kon die weisheid en die gees, waardoor hy gespreek het, nie weerstaan nie. Toe die manne het hulle manne opgestook, kijk nou wat doen hulle, kan hulle nie ween nie. Toe kry hulle mense wat hulle opstook om te sê, ons het om lasterlijke dinge hoor praat tegen Mooses en God. en hulle die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in beweeggang gebring en op hom afgekom en hom gegryp en voor die raad gebring en hulle het valse getuies laat optreed tegen hom. Dat ek net aan, mense kry ons om valsteen oor jou te kom getuig, oor goed wie jy nie gedoen het nie. en hulle het valse geduies laat opstaan teen hom en hulle sê die man hou om, hou nie op om lasterlijke dinge te praat tegen hierdie heilige plek in die wet nie en terwijl allemaal in die raad sit hulle oog stip op hom sien hulle dat sy gezig soos die gezig van die engel was, wauw woedende mense valse getuies sy gezeg lyk soos die van een engel en toe begin hy preek en hy preek hierdie hele 7de hoofstuk van handelingen 7 moet hom aself gaan lees, te lang die hele hoofstuk het omtrent, ja, 60 verse en ek kan ook nie 60 verse hier vir jou lees nie nou nou hy bezig hier om by die 53ste vers met sy preek, by vers 54, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend, in hulle harte, en het teen hom, op die tanden gekners, <laughs> ja mense, hey, hierdie huis is kwaad hoor, as mense nie luister, en hulle begin op hulle tanden te kners, joh, van woede. Maar, hy was vol van die heilige gees. En het die oe na die himmel gehou, en die heerlijkheid van God gesien, en Jezus wat staan aan die rechterhand van God en nou getuigheid heen oor hierdie mense wat so op woedend is en wat op die tanden kners. En hy sê vir hulle, kyk, ek sien die jimmelige opend, en die sien van die mens aan die rechterhand van God staan. Maar hulle het met een groot stem geskreeuw, ne, skreeuw, en hulle oore toegestop, en soos een man op hom angestorm, mense, klink het nie veel, waar is soos Jezus daar in Nazareth, in die synagoge toe hy gepreek het nie, Jezus het gesê, dat het dit my gedoen, gaan dit het ook doen, en hulle het om buiten kan die stad uitgewerp, en omgestenig, dis wat hulle met Jezus wat doen, Nou mense, as, as iemand jou steen. Dan beteken dit hulle gooi jou met klippe tot jy dood is. Dis wat dis om te steenig. Dis wat dit nou beteken. Dis wat hulle nou hier met Stefanus doen. Na sy preek. In die getuies het hulle klere neerge by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Nee, voordat Paulus, Paulus geword het, was hy Saulus. Sien nie, waar, waarmee was hy bezig? En hulle het Stephanus gestenig, terwijl hy die Heere aanroep en sê, Heere, Jezus, ontvang my gees. Klink het nie soos Jezus nie? en hy het op sy knie neergeval en met een groot stem uitgeroep Heere, reken hulle hierdie sonde nie toe nie en met die woorde het hy ontslaap Klink het nie vir jou amper soos een spielbeeld van Jezus aan die kruis op Golgothande En wens, hierdie is handelinge hierdie is lang kal Na die kruisiging, na die opstanding, nadat Jezus uit opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel sit aan die regterhand. Dus hoe kom 'n Jesus hier aan die rechterhand van van God kon sien. En as baie mense word dink, maar dit kan nie, dit is nie die pad wat ons as Christene loop nie. Jezus het mos nou vir ons klaar gesterf. Hoekom moet ons nog luie? Dit is mense wat maar net in die Bijbel lees nie, mense moet maar hele Bijbel lees en alles groewe daar staan. Maar jy moet nie moedeloos word nie, al sterf jy dan nou ook. Dan sê ons, soos Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En ek dit is een stem van hoop vir jou. D.V. morgen begin daar weer een nieuwe week. D.V. diowolente. Dan moet ons weer die wetloop aanpak. En ons oog gevestig hou op Jezus Christus die leidsman, daar geen waarborg, dat ek en jy nie door storms, en woede, en mense wat op hulle tanden gaan kners, dat ons tussen sylke dinge, gaan wees nie, dat is geen, soos in geen waarborg nie, die grootste waarborg wat hy is, jy is nie alleen nie, kan jy ontdou, Danielse drie vriende daar in die vier oor, Sadrach, Meshach, Abed-Necho. Binnen nie want. En toe iemand gekyk, die sê, maar daar sê net drie mense in die 4 vier. Jezus wat daar is. God wat daar is. Jy is nie alleen nie. Maak nie saak waar ek en jy is nie. Ons is as Christene nooit weer alleen nie. Die is saam met ons. God met ons, al gaan ek dan nou dier die waters, dan gaan hy saam met my, gaan ek dier die vuur dan gaan hy saam met my stem van hoop wat ons graag wil wees vir elke liewe mens op Godse aarde, daarmee erken ons nie ontken ons nie dat mense ook dier beproevinge gaan nie en dat dit nie maaie makkelijk is nie daarom bid ons vir mykaar bemoedig ons mekaar, nee soos die komeruit, en sy daar hardloop, help hulle mekaar, bemoedig mekaar, kamerade van mekaar, help mekaar soms oor die wenstreep, stort iemand in die greepbelom, help om, haar, om oor die wenstreep te kom, ek en jy het ook een wetloop, En ons sal maar moet help, totdat ons oor die wen streep val, in Godse hande. Ons as val in elk geval altyd in sy hande, maak jy saak waar jy val nie. Stof ons ons self weer af, en die Heere stof ons af, en het droog ons draan af, en bemoedig ons, vertroos ons, en daar gaan ons, en die Heere is met ons, Emmanuel, Nou my ou liewe boete en sissie, jy wat na my luister, baie, baie, baie dankie dat jy die tyd uitgekoop het en te kom luister en saam rondom sy woord te sit en bemoedig te word. Mag jy vannacht as jy slaap, hierlik en wonderlijke nageris geniet. Mag jy weer nieuwe kracht kry, mag die Heere jou help, dat alles weer opgebouw sal word. Jy weet, ons het myse katabolisme in ons leven, in ons visies Daar is die metabolisme, daar is katabolisme en die anabolisme. Katabolisme betekent die afbreekproces, die anabolisme is die opbouwproces. En die alweer saam is die metabolisme. So ons gaan vertrouw dat die, die Heere ons weer sal opbouw, ook in die nacht, nieuwe kracht sal gee, na geest en sier en lichaam, dat ons heerlijk lekker, as daar een moore is, dieveer, dat ons sal opstaan met nieuwe kracht, nieuwe moed, blydskap en vreugde en die seun van die Here is met jou daarom sê ek vir jou dan vir vanaand shalom shalom